71. Маю щастя бути американцем. Г. Лов Кросбі надумав іще раз поспілкуватись із Каслом, цим писантом. «А ким ви себе вважаєте?» – піддражнив його Кросбі. «Бітником чи ще кимось?» «Я називаю себе боконістом. «Але ж у цій країні це протизаконно, чи не так? Волою випадку я маю щастя бути американцем. Я можу собі дозволити називатися боконістом, коли заманеться» і досі мене ніхто з цього приводу не зачіпав. Я вважаю, що треба підкорятися законам будь-якої країни, коли в ній знаходишся. Та що ви кажете? Це не новина. Кросбі розлютився. А пішов ти в дупу, Джеку. Сам туди йди, Джаспере, спокійно сказав Касел. Та туди ж і ваш день матері та різдво вкупі. Кросбі покрокував через вестибюль до стійки адміністратора і сказав. Я бажаю заявити скаргу на цього чоловіка. Он там, на цього писанта, на цього так званого майстра. У вас така гарна маленька країна, ви намагаєтеся привабити туристів та одержати нові інвестиції у промисловість. Але після того, як цей тип зі мною так розмовляв, ноги мої більше не буде Сан-Лоренцо. А якщо хтось із моїх друзів спитає про Сан-Лоренцо, я пораджу їм триматися подалі звідси, чорт забирай. Може, вам потрібна ця картина на стіні, але хай йому мугрець, писан, що її робить, це найнахабніший, найзухваліший із сучених синів, якого ще світ не бачив адміністратор зблід. "Сер, ну чого вите?" сказав Кросбі, палаючи гнівом. "Сер, це власник цього готелю."